Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje. Draga braće i sestre, mir vam i dobro. Dobrodošli u emisiju Poziv u svijetu, u kojoj ćemo danas zapravo napraviti jednu tematsku emisiju Frazvijezdan Linić, svjedok ljubavi Božje. Uoči porođenja našeg gospodina u ovim svetim danima emisiju posvećujemo čovjeku koji nas je sve oduševljavao za Krista. 7. prosinca gospodine pozvao našeg frazvjezdana u trodnevnici Blažene Djevice Marije. Od 1967. pa sve do smrti u svom je Franjevačkom habitu toliku braću i sestre privodio svevišnjem. Možemo reći kako je svojim dijelima, riječima i predanim radom dotaknuo svaki dio Hrvatske, sve naše generacije, a mi ćemo ga posebno pamtiti po čistom i nepatvorenom franjevaštvu i ustrajnosti. Danas želimo govoriti o plodovima njegova života među nama, prisjećajući se osobnih iskustava, rada u zajednici u našoj svakodnevici. Kao članovi Franjevačkog svjetovnog reda, svatko od nas može na poseban način svjedočiti o brojnim susretima i žrtvi koju je Frazvijezdan prikazao za OFS, a na poseban način naše mjestno bratstvo kaptoli i kuća susreta tabor. Stoga smo u goste pozvali one koji su ga poznavali i pratili kamugod da je išao. Oni su provodili vrijeme s njim i u teškim trenucima i poznaju život frazvijezda na ispunjen izazovima i kušnjama. Proći će neko vrijeme da svi skupa upoznamo snagu njegovih poruka. Od gospodina i svoju bolest prepoznajem kao dar i kao mogućnost svjedočenja. Prihvaćam od gospodina zdravlje i umor i bolest i smrt. Sve se pretvara u milost Božiju razvijezdan Linić. I na samom početku pozdravam naše goste. Fra Ivan Matić, voditelj kuće Susreta Tabor. Fra Ivan, je dobrodošli. Hvala lijepo i lijepo pozdrav svim slušateljima Radio Marije. Irena Gantar, koja je to upravo navršila 50 godina zavjeta u dva mandata ministra, tajnica i vječnica u mjesnom bratstvu Kaptol. Irena, je dobrodošli. Drago mi je da sam ovdje. Stjepan Lice, također ministar i bivši i sadašnji zauzeti djelatnik na Kaptolu i vjerujem da ga mnogi od vas poznaju i po publicističkom radu. Stjepane, dobrodošli. Hvala lijepo, mir i dobro svima. I Ljerka i Nino Majer koji žive i u Lošinju i u Samoboru, poslužitelji u kući susreta Tabor koji će nam također danas govoriti o svojim iskustvima. Dobrodošli. Hvala vam, Evo za sam početak Fra Ivane, dva su tjedna prošla od kada nas je napustio Frazvijezdan, vjerujem kako su i za vas ovo bili posebni trenuci. Pa je, ja ih nazivam trenucima milosti jer ono što smo proživljavali kroz ovo vrijeme posebno, znači sam trenutak prijelaza razvijezdana i oko događaj, oko sprovoda, znači to je jedno mnoštvo ljudi koje je došlo Zahvaliti gospodinu, mnogi su prošli kroz tabor, kroz te dane i naravno i sam sprovod, bdijenje ljudi koji su došli na sprovod. To je bilo nešto bilja milosno, mnogi su to i kasnije posvjedočili da, da su imali osjećaj da je to bila jedna duhovna obnova. Neki su rekli da je to bio najveći seminar koji je pater zvjezdano držao. Ali evo i osobno sam to doživio kao milost, biti uz njega kroz ove dane bolesti i kroz sve ono što se događalo u kući susreta tabor, jer mnogi su i prije dolazili, su ga htjeli pozdraviti, podržati u, u bolesti. Mnogi su molili, doista svakodnevno smo primali poruke. To je jedno zajedništvo koje se stvaralo oko uh, i zvijezdana, oko njegove bolesti, gdje smo vidjeli zapravo da ta ljubav koji je on svjedočio ta ljubav se jednostavno razlila na, na mnoge koji su ga poznavali i koji su htjeli evo, na bilo koji način nekako iskazati upravo tu ljubav i zahvalnost Bogu, što su ga upoznali, što su mogli biti s njim, tako da evo i svi oni sudionici koji su bili na duhovnim obnova su isto tako znali posvjedočiti upravo tu njegovu ljubav prema gospodinu i onome što je on svjedočio svojim životu. Evo, prije emisije smo razgovarali kako tu ima jako puno slučajnosti, da ste ga vi zamijenili kada je odlazio sa kaptola i ga vi morate popuniti njegovo mjesto u kući susreta tabor, jer to veliki izazov za vas? Pa ovako, najprije mislim da se ne radi o slučajnosti jer doista mislim da gospodin vodi sve i da on u svojoj providnosti misli na sve. Meni je zbilja isto to jedna milost jer sam 1997. godine kad sam ja preuzeo ono što je gdje je Pater Zvijezdan ovaj, radio na kaptulu, nakon toga je on došao u, u samobor i započeo s, s tom kućom susreta tabor. I tada nisam niti slutio da će nakon 16 godina da će biti opet jedna ova, stvarnost da ću se ja nakon povratka iz Rima praktički priključiti onda zajedno s njim jedno vrijeme mi smo zajedno kroz ovu godinu ono, od, od svibnja a, a, ovaj, zajedno smo i vodili duhovnu obnovu, a onda polako evo kako je ta bolest napredovala, onda je on na drugačiji način <laughs> ovaj, predvodio duhovnu obnovu i to je bila silna jedna prisutnost njegova u smislu molitve i podrške i meni je to bilo isto posebno, jer nekako uz njega i uz njegovo ono iskustvo sve je bilo drugačije i meni je to jako puno pomoglo da, da se uključim u sav taj rad, a tu je doista bilo puno toga, jer je u 16 godina jako puno ljudi je prošlo kroz kuću susreta tabori i mnogi koji su doista ovaj, u tom mjestu doživjeli susret s Bogom i tu je stvarno veličina uh, frazvijezdana kao Franjevca, kao svećenika koji je ljudima približavao Bog. Mm -hmm. Evo dakle, kuća susreta, tabor, osim što je kuća susreta, to je i mjesto služenja. Ona živi od poslužitelja koji primaju tolike ljude koji godinama dolaze, pa nam je drago da su s nama Ljerka i Nino koji zapravo tamo provode svoje dane već koliko godina. I kako je su iskustva uh, svi ti ljudi koje je frazvijezdan dočekivao i koje ste vi skupa primali? Pa eto, već je više od devet godina kako smo mi na taboru. E, iskustvo tog posluživanja je jedna prekrasna stvar koju smo u životu evo, imali milost iskusiti. E, za nas osobno, evo, najveći dar je kad, eto, vidite, kad ljudi na početku seminara znaju doći svakakvih lica, umornih, bijesnih, tužnih tako dalje, praznih. I kad ta ista lica vidite zadnji dan, kako evo, kratko rečeno, zrače. Kako su radosni, kako slave gospodina, kako idu kući obraćeni. Dakle, s jednim novim žarom u srcu, koji vjerujem da dalje onda i u svojim župama nastavljaju. I tako. E, to, je, to je, eto, jedan novi smisao života koji smo mi pronašli. Nakon jedne tragedije zbog koje smo se i pojavili na taboru i eto, koristimo ovu priliku da još jednom zahvalimo Pateru Zvijezdanu na tome što nam je svojim rukama eto, pružio Isuse kao od kojega smo mi onda bili jako daleko. Vi ste zapravo poslužujući druge i sami ujačali svoje zajedništvo u taboru. Upravo tako, da. Jerka? Da. Mi smo dvije i došli, prvi puta na tabor, nakon, to, nakon saobraćene nesreće u kojoj je poginuo naš sin Željko i to dan nakon preobraženja u osmom mjesecu. I vrlo izgubljeni u ovom svijetu smo došli na tabor Nismo znali što bismo sami sa sobom činili Jer to nam je bil, bio jedini sin Baš smo izgubili sav smisao života I onda smo došli na tabor Upoznali patera Zvijezdana Koji nam je svojom ljubavlju prema Isusom prema Isusu, toliko Isusa približio, toliko nam je ljubavi dao, da smo jednostavno onda i međusobno počeli na drugačiji način razmišljati o životu, razmišljati jedan o drugome, o smislu života. I e, mi smo čak i promijenili, ma skoro bi mogli reći naglavce svoj život. Mi vam u Lošinju smo imali restoran koji je sezonski radio i nakon odlaska na seminare i nakon shvaćanja smisla života eh, mi smo odlučili jednog dana da zaista nema smisla da mi kao ludi radimo od jutraka trčimo samo za materijalnim stvarima odlučili smo zatvoriti restoran kad smo to učinili, svi su smatrali da smo mi skrenuli. Jer se nalazimo na jednom prekrasnom mjestu u Valiliski, koja je tako mirna, tiha uvala, do koje je relativno teško doći, ali baš je prekrasno. Uglavnom, da vam ne duljim puno, mi smo restoran zatvorili i onda se počeo, E, naš život točno mijenjati u, u drugom smjeru mi smo se približili gospodinu e, mi smo dobili tolike milosti od gospodina e, dobili smo kapelicu u našoj kući dozvol od oca biskupa da imamo kapelicu majke božje tersecké e, ma toliko svećenika dolazi k nama na odmor Uh, služimo svetu misu u našoj, moglo bi se reći, kući. Mi imamo milost da nam Isus dolazi u kuću po sveto misiji. Tako da, uh, mi smo sad u stvari presretni. Mm -hmm. Kad sam rekao da uh, frazvijezdan spaja generacije, Irena, uh, vi, kao što sam rekao, vi će imate 50 godina zavjeta. Vi ste dočekali zapravo frazvijezdana na da. kaptulu. Da. Ja pa me, bila tamo kad je on došao. Pa me zanima taj vaš prvi susret, kad ste ga prvi put susreli. Pa baš prvi susret s njim, to se da. ne mogu sjetiti, ne sjećam se, ali sjećam se atmosfere koja je vladala na kaptolu i kako se je on trudio da unese život u tu atmosferu koja je bila pomalo ustajala. On je un unio jako puno života ne samo u Franjevački svjetovni red i u molitveni život na kaptulu počeo je sa svojim molitvama koje su ljudi neki dosta teško prihvatili bili su u ono vrijeme nove sjećam se da je moja mama koja je inače bila jako praktična i dobra vjernica Došla kući i rekla Naš to za mene nije Onda sam si ja mislila Pa stvarno kako ćemo se prihvatiti Ali ustren On je ustrojeno nastavljao sa svojom I mi smo prihvatili I te molitve su bile stvarno jako posjećene Naučili smo I mi sudjelovati u molitvi Prije smo bili samo slušači Sad smo i mi Se javljali i mi smo glasno govorili Što je bila u ono vrijeme, barem za mene, novost. A isto tako i Franjevački svjetljivni red. Isto tako pokrenute su mnoge inicijative polako, ali s vremenom. Jako je e, inzistirao na tome da se upoznamo, da se družimo. Zvao nas je stalno da dolazimo u sobicu Franjačkog reda, da se tam, poslije mise, da dođemo, da se čujemo, da razgovaramo. I ono, u početku je teško išlo. On je stajao na hodniku i zvao nas je da uđemo u, u tu sobicu. Poslije nas nije više trebao zvati. <laughs> Sobica je bila tako puna da nas je na koncu morao tjerati van. Da je, da je mogao zaključati. I, Sasvim drugi način, svaka sasvim druga atmosfera. On je stvarno volio ljude. On je rado bio s ljudima. Ljudi su to prepoznali. Ljudi vide kad neko želi biti s njima, kad im se posveti. Tako je on jednostavno privlačio ljude svojo, svojim načinom komunikacije i ono, ljudi su se odazvali. Bila sam neko vrijeme s njim i u vijeću Franjevačkog svjetovnog reda kao ministra, pa sam sjedila s njim na sjednicama. Mogu reći da je bio jako zauzet za sve što se je događalo u Franjevačkom svjetovnom redu. Bio je prisutan, ja ne znam da li je bilo kada on nije bio prisutan, i na poukama Novaka, i na molitvama. Mislim, taj trud se s vremenom primijetio i broj naših trećoredaca je vidno Porastno. porastao. Mm -hmm. tako, tako da je na koncu to već bio problem. <laughs> Jer je nas bilo previše. <laughs> Brate Stjepane, vi ste doćeli mnogim čudesnim susretima na kaptolu. Neki braće i sestre kažu kako ste vi frazvijezdan imali neko posebno zajedništvo i da su vas voljeli vidjeti skupa s njim. Pa... Mm. Mislim da mnogi... Imali mogu, neka tajna veza. <laughs> mislim da mnogi mogu reći da su imali jedan poseban odnos s njim. Zatko. Taj poseban odnos, naravno, određuje moj život, život moje obitelji. E, ja sam ga upoznao ako dobro pamtim, 1979. Bil, bilo je nekih lijepih i važnih susreta sljedećem razdoblju, ali ono što je odredilo vrijeme koje i sada živim, dogodilo se za Božić 1981. Kada sam na kaptulu slušao njegovu propovijed, kojima je rekao neke krajnje jednostavne riječi. Ako ste sto puta oprostili, oprostite sto i prvi puta. Budite bar danas djeca. Ja sam bio u dnu crkve i nisam uopće prepoznao da je to on. Vikao je ja bila je gužba u crkvi. Ružica je, moja supruga prepoznala da je to on. Došli smo k njemu, sa kristiju, pozdravili ga i od onda smo nakaptali. E, to je bitno odredilo, dakle, te jednostavne riječi bez ikakvih umovanja, nego čisto, kod zvijezda ne je uvijek bilo tako, misli i riječi su bile podudarne. Mm -hmm. On nikad nije mislio jedno, govorio drugo. E, I to je, to nas je toliko doimilo da evo, osjećamo da nam život spada tamo. Kažu da nam je on zapravo ostaje jednu veliku poruku da ponovno ostvarimo to bratstvo na svim razinama među svim generacijama. Pa da, ja mislim da je to i poruka zapravo evanđelja izgraditi to zajedništvo, znači u srcu tog zajedništva i onda približiti čovjeka Kristu, to znači približiti ga pravoj istinskoj ljubavi i iz te ljubavi onda se to pretače i na taj zajednički, znači, bratski život, a to je na osobit način, znači, važno i u tom Franjevačkom ozreću, znači Franjevačke obitelji. S druge strane, i mnogi koji nisu bili u toj Franjevačkoj obitelji su osjetili upravo tu poruku koji je i frazvijezna znao na tako jednostavan način, ali baš autentično, svojim životom i upravo ovo što smo čuli. Znači, s ljudima s kojima se susretao, živio, ljudi su to promatrali, vidjeli su to jedno zajedništvo, tu jednu ljepotu iskrenog prijateljevanja uh, i naravno svako je poželio biti dio toga. Mm -hmm. I svako je na svoj način ulazio u to zajedništvo. Neki su kroz Franjevačko obitelj, neki su drugi kroz katekumenat kroz studenske vjeronauke, kroz vjeronauke za odrasle i tako, ali su svi negdje doživljavali upravo to zajedništvo. Ja se sjećam recimo i, i misa u 12 na kaptuli uvijek bila jedna posebna e, u smislu tog zajedništva, te, te ljubavi, tog pjevanja gdje se osjećalo upravo to da je da su ljudi e, htjeli došći tamo zato što se osjećalo to zajedništvo u zajednom tom slavlju gospodinu. Mm -hmm. Sad kad isčitavamo njegov životopis a o njemu se jako puno zapravo govorilo zadnjih dana, onda vidimo kako je on s oduševljenjem prihvaćao službe, najprije u Karlovcu, pa u Novom Sadu, pa u Osijeku, pa 15 godina na Kaptolu, pa je bio nacionalni asistent Franjevačkog svjetonog reda, pa Tabor. A, kakvu poruku iz toga možemo isčitati? Izgledalo je kao da njemu nije ništa teško. Mm -hmm. On se je toliko dao i toliko je bio zauzet. Da, kod njega jednostavno ja barem nisam primijetila da je on posustao. Ne znam, sad nisam imala prilike vidjeti sad kad je bio stariji, ali u ono doba kad je bio na kaptulu, on je stvarno bio i uvijek nam je bio na raspolaganju. Dan prije nego su mu postavili diagnozu, ho, sjećam se, hodao sam po ilici i razgovarao mobitelom s njim i onda on meni kaže Ma, znaš liječnik mi je rekao da više nisam dečko, ali evo ja moram danas popodne ići i tumači mi kuda će morati ići, a ja mu onako ne misleći kažem ti ćeš i umrijeti služeći. Mm. Dakle on je živo svačao službu i sve što mu je bilo povjereno on je to prihvaćao i trudio se to dići na što ljepšu razinu, učiniti što životnim. Sjećam se kada mu je bila povjerena služba duhovnog asistenta Franjevačkog svjetovnog reda. On je bio malo zbunjen u početku jer je naslijedio Leona Lovrenčića koji je dugo, dugo godina vodio Franjevački svjetovni red. Pa je onda rekao pa kako ću ja s jedne strane sa ovim molitvenim skupinama, kako ću sa vjeronaukom, kako ću sa Franjevačkim svjetovnim redom. Evo možda bi bilo najjednostavnije da vi svi uđete u Franjevački svjetovni red. <laughs> I dosta se od toga i ostvarilo. I ostvarilo da. Pa na sve na taj vjeronauk koji on za nas držao za odrasle, jel na drugom katu, dolazili su svi. Nije to bilo samo za Franjevački svjetljni red. Da. Imali smo ovaj raspon od, ja bih rekao, 16-17 godina. Sjećam se da su neka djeca, reći ću, jel, čekala punoljetnost da bi se mogli zavjetovati u Franjevačkom svjetljnom redu, pa do ljudi koji su bili u mirovini. A ono što je bilo najljepše, svi smo jedni drugima govorili ti. Bili smo ne kao obitelji, bili smo obitelji. Zanimljivo je vidjeti kako je on zapravo, kako je mijenjao službe, okupljao se veći broj ljudi. I kada je bio na kapitolu, to su neki rekli da tada je već jako puno ljudi dolazilo, to je bio veliki pritisak, teško mu je bilo zapravo uh, vršiti tu službu, onda je otišao na tabor, tamo je još više ljudi dolazilo. <laughs> Jeste li vi to tako isto doživjeli na taboru? Vi ste jako puno ljudi primili zapravo kroz sve ove godine. Nama danas izgleda pomalo smješno kad nam stari poslužitelji koji su s njim bili od početka znaju reći da je na prvim seminarima na Taboru se znalo ukupiti 25 do 30 ljudi što je nama toliko apsolutno nepojmljiva ja, mala ja, ja sam <laughs> kolikada, na da. jer danas praktički nema sem, nema ni jednog seminara ispod recimo 500 ljudi. Da ne kažem da neki put tolika gužva da bude po 700-800 podijeljenih hostija dakle to je krcato sve kad smo mi došli prije evo i kusur godina onda još je nekako bilo ona zlatna sredina a danas je to već veliki pogon mm -hmm. Ono vrijeme kada smo imali te seminare od 30 ljudi to je bilo nešto, evo, ja sam je malo prije iskustva. spomenuo, dakle, ja još uvijek živim od tih da. seminara, da. dakle, to je bio seminar gdje smo bili svi redom aktivni od jutra do mraka, i to do dubokog mraka, da tako kažem. Svatko je bio ne samo u prilici, nego u dovedenu situaciju da se mora izreći, mm -hmm. da se mora suočiti sa drugim. Bili su rad, rad u manjim grupama, u parovima, molitve je bilo gdje su svi sudjelovali. Dakle, ja mislim da nije bilo nikog ko nije bio aktivno uključen u molekru. Dakle, što je najljepše svi smo se poznavali imenom i prezimenom. Na, na početku ne, ali na kraju seminara smo znali ne samo ime i prezime, nek smo znali i sve o tom čudovom što je bilo važno. Ali ja imam bilješke sa tih seminara. I na tim, u tim bilješkama ja imam na početku popis imenom i prezimenom koji se udjeluje. Znači, mi smo se pri, ono, predstavili kad smo započeli. Mm -hmm. Evo, za kraj ovog prvog dijela, pa ćemo se malo odmoriti uz jednu glazbu, e, jedan citat našeg provincijala na ispraćaju. U njemu je kroz za sve godine njegova života uvijek bilo živo, nešto dječačko, bezazleno i radoznalo, svježe i radosno. Bio je vedar, šaljiv i nije se ustručavao šaliti se i na svoj račun. Nikada ga nisam čuo da je ikada o svom subratu rekao i jednu nelijepu riječ. Uvijek je iznova predanošću i požrtvovnošću nadjačavao svoju iscrpljenost. Za sebe ostavljao tek mrvice vremena. Svijetom, sam bez cilja i bez nada u mora no hrana u mora noc svih klutanja sedoma tvoja ljubav bože nije dotakla sedoma tvoja ljubav bože nije podigla bla tam Nie było прияtelnia nie było ruku da mi bruży moją bolę podieli swe dotmek twoje boli nisu izcijeli. Dok mi tvoje svijetlo nije, sve moje je rastjeral od mine. Samo tvoja ljubav može učiviti da sve procvjetam. Samo tvoja Tvoja ljubav Nema takve pjesme Nema takvih rječi Kojima bih mogao Hvalu ti izreći Neka ti život mojo kad ti život moj Poziv u svijetu. Emisija Franjevačkog svijetovnog reda. Evo nas natrag u studiju emisiji Poziv u svijetu u kojoj progovaramo o liku i dijelu frazvijezdana Linića, svjedoku ljubavi Bože. Prije pjesme smo čuli citat Stjepana lica a nakon toga pjesmu fra Ivana Matića koji je ovdje s nama u studiju. Evo još jedan Potica, jedna potica je namisao Stjepanova o frazvjezdanu Znao je zastati začuđen, zbunjen mlakošću onih koji se pozivaju na Boga. Njemu je Boži govor u svemu bio razgovjetan i nikada nije pomislio da je u svojoj službi učinio dovoljno. Svoj je život živio kao nikad dovoljno dorečen odgovor ljubavi kojom je ljubljen, ljubavi koja ljubi svakog čovjeka. Govorili smo u prvom dijelu o bratstvu. Pa sad kad gledate kroz sve vaše susrete sa frazvijezdanom kako vi vidite zapravo a na čemu bismo trebali staviti naglasak u ovim danima koji dolaze koji su pred nama kako bi on kako bi nam on poruke danas poslao kako da živimo društvo nakon njega pa Evo malo smo dotakli ono posluživanje a mislim da je on doista do kraja života ono, posluživo. Evo mi koji smo bili uz njega posebno kroz ove zadnje mjesece i dane on se do kraja darivao i, i Bože vrijeme darivanja. Znači, taj dar koji smo primjeli znači, u Isusu Kristu, on je došao poslužiti isto tako u svemu. I mislim da čak i, i taj trenutak, recimo i bolesti i tako, i tu se darivo. I to sam znao isto na seminaru ljudima rečemo: Pa te zvijezdam nije tu s nama sad u dvorani, on je u svojoj sobi na bolesničkom krevetu ali se i tu preda i tu moli i, i tu poslužuje na neki način svima nama i mislim da je to važno ovako u, kroz ove dane jer Božić je radosni događaj ali i u toj radosti vidimo onoga koji se doista poslužuje znači daruje se i u tome i u toj jednoj siromašnoj štali u tom ozreću odbačenosti od samog početka i evo mislim da mnogi I koji slušaju uh, Ovo emisiju isto tako Ove dane će provoditi možda I tako možda neki bolesni Osamljeni pa mislim da tu isto tako razvijezdani Vjezdani za njih bi imao Tu poruku evo da I u bolesti i u toj samoći Mogu poslužiti gospodinu Mogu poslužiti crkvi A oni doista Evo to sam nekako i svijedok ono, njegov pogled recimo uh, Njegov osmih ili Jednostavno njegov taj mir, to predanje, to je meni bilo nešto, nešto dragocjeno, sveto. I mislim da svaki trenutak, eto i u tim trenucima kada ja, ono po ljudski govoreći ono što sad, jel? ali evo i u tim trenucima čovjek može dati sve kao što je i Krist dao sve. Pa mislim da je to ovako i silna poruka možda za ovo vrijeme koje živimo da doista shvatimo da gospodin u svakom čovjeku može kako poslužiti snagom duha, naravno, da, da, da tu budemo evo negdje oni koji će dati prostora da se taj krist ta snaga u nama rodi. Svi s kojima sam pričao, prisjećaju se njegovih slavlja. On je jako volio slaviti, vi ste s njim proveli neke velike obljetnice nove godine. Kako vas sjećanja vežu ste događaje? Vjerujem da vam je to isto ne u posebno sjećanju ostalo. On je bio zaista čovjek slavljenja na svim razinama. Pa, dakle, on je u istinu od svega, od najjednostavnijih znao napraviti slavlje. E, imao sam prilike, recimo, ovaj, jednom se sjećam za jedan božić, sam vozio se s njim s jedne na drugu polnočku. On je na tri mjesta imao polnočku. Toliko mu je trebalo da stigne s jedne mjesta na drugu sjećam se da smo zapeli u remetama jer nismo mogli proći a milicija, to je bilo još u vrijeme Jugoslavije, nije mogla kontrolirati situaciju, on je izašao iz auta počeo tumačiti ljudima kako da se razmaknu i on šmugno s autom <laughs> dalje tako smo išli. Ali, sad mi se prisjećam jedne posve osobne stvari, ali možda upravo zato da pokažem na to ovaj, kako je zvijezdan svačao Slavlje. E, kad sam slavio 50 godina života, onda sam poželio da u uskom krugu obitelja nakupilo se tu nekoliko desetaka ljudi, da on slavi misu. I on je baš bio na proputovanju, više se ne sjećam, iz Njemačke u Istru ili iz Istre u Njemačku i bio je samo to popodne u Zagrebu i on kaže ću toliko, toliko sati mogu, inače ne mogu. Kaže mu u redu. I čekao mi njega, njega nema. Kasnije je jedno jedno 3,4 sata. I došao i kaže, oprosti što kasnim, ali jedna majka me je zamolila da odem na šalatu, da se pomolim e, nad njenim djetetom koji je bolesno od leukemije. I došao sam, pomolio se nad tom, tim djetetom, sam vidio toliko djece koja boli od leukemije. Pa sam onda se nad svakim trebao pomoliti. I ja kažem, znaš što zvijezam? Sad kad ti dođeš u kapelicu, samo reci gdje si bio i što si radio. To je svrha zbog koje smo mm -hmm. se okupili ovdje. On je to tako i učinio. Sito je bila tako snažna listja. Pričali smo i prije emisije kako je on, a, pamtite ga po tome da je dolazio k vama, da je ulazio u, u vaše domove, da se da. nikada nije suzdržavao, da je želio biti među ljudima. Dolazio je, ne znam, kod mene puno puta i kod mojih prijateljica. To je bilo uobičajno jer nijedan blagoslov kuće nije bio, a da nije bio on prisutan, ali ne samo nego cijela zajednica uvijek nas je bilo dvadesetak ali eh, od svih tih susrta mi je jedan posebno usjećanju kao što ima i svojih posebnih, tako i ja isto sjećam se jedne proslave mog rođendana bilo je ljeto i bila sam u vikendici a vikendica je tamo iznad ispod okića u stvari, a on je bio već u samoboru I trebao je samo iz samobora Preko brda preći Da dođe I došao je A to je bilo tako iskustvo On je došao kao svećenik. On je od nama održao misu Na onom običnom drvenom Stolu Koji se raspadao Ispod lipe Mi koji smo tamo slavili Susjedi su došli to je bio događaj koji ja neću nikada zaboraviti. A isto tako, ne samo kod mene, do dolazio je i kod mojih prijateljica, u, kod Ljerke u Šiljakovinu, pa onda je dolazio kod Milke u, na Petrkov brek, to si bio i ti. Ja. Mislim, svi gdje, gdje se god nešto događalo, on je dolazio i on, mislim nije se on, nije bio ono suzdržano, on je tamo igrao nogovec s dečkima, nije to mislim, da. bilo samo da, da, da. da a za Štefanje recimo to je bilo normalno da je trebao obično 17 dresa, adresa, da, e, ne, mislim i onda suda je došao na i pol minuta ali to je, to je bilo vrijedni i pol minuta da, da, da. Radost, susreta, radost susreta to ste vi u taboru posebno doživjeli vjerujem, bili ste blizu s njim jako puno vremena ste provodili pa, kad je reč o slavlju i slavljenju, ali ja nekako puno više pamtim od nekih obljetnica i slavlja koja se na tim događanjima održavaju. Ja daleko više pamtim ona slavlja gospodina koja se događala na njegovom svakom seminaru. I na njegovoj svakoj svetoj misiji, na njegovom satru, svakom klanjanju pred presjetim, E, ako, ako je nešto za tabor karakteristično, onda je to, barem u okvirima u koji ja znam, a to je da se nigdje ne slavi gospodina tako kao na taboru. To je jedna, evo, ja bih rekao neopisiva radost. Jedna radost koja spaja ljude i ispisuje tako divnu stranicu međusobne ljubavi i, i sreće. Mhm. Mm Sjećam se, ovaj, nema dugo tome, Irena i ja smo razgovarali, kaže Irena, što bih voljela još jednom čuti ovako njegovu propovijed, kad onako viće sam vona. I kad mu pukne glas. <laughs> On je stvarno imao predivne propovjede i kad smo osjetili da mu je glas ono pukao, onda smo znali da je u svom pravom elementu. <laughs> Fremane, kako su braća Franjevci uh, zapravo pisali sve svoje susrete sa frazvijezdanom. Sad je to bila prilika da se prisjete. Znamo da ih jako puno došlo i na ispraća i da se puno javljalo. Vjerujem da su i oni prepuni dojmova. Da, da svakako. Meni je osobno isto bilo recimo dojimljivo evo, kada je i Pater Bonaventura došao mhm. u subotu. Znači popodne kad je Uh, ovaj, ljes bio izložen u našoj kapelicu kući su sreta tabor. Nekako sam kroz uh, Patra Bonaventuru doživio zapravo cijelu našu provinciju i, i, i svu našu braću koja su ih, mogla ih htjela biti tu. Jel? Naravno, na samom sprovodu je bilo puno braće. Znači, i, i ta jedan doživljaj te et, bratske ljubavi i stvarno tu se doživjelo nešto Osobno kad sam gledao dok je Pater Bonaventura promatrao Zvijezdana i s koliko Ljubavi, koliko poštovanja I vjerujem da je to Tako jedan, jedan znak Onoga što vjerujem da U srcu svakog našeg brata u provinciji eh, Mi nosimo U iskustvu znači sa Zvijezdanom eh, Naravno eh, evo i mladi mlada braća koja su došla, koja su na poseba način kako i voljela islušati i njegove propovjedi i duhovne obnove, ali puno toga, zbilje o tom bi se moglo puno toga reći jer jako puno su i naši fratri njega zvali na različitim mm. tim duhovnim vježbama, duhovnim obnovama i vjerujem da svatko od nas je zapravo evo, ponosan i zahvaljujem evo gospodinu što smo imali takvog jednog brata. Mnogi će ga pamtiti po ustrajnosti u molitvi. Trano Irena, je što ste vi rekli kad ste bili na kaptolu, da nekad nije bilo lako, ali bio je predvodnik i u tome. E, Tijela bi nešto posebno naglasiti. On nas je sve naučio moliti časoslov. Prije toga nije bila navika da laici mole časoslov. Ali oni se jako zauzao za to da nas nauči. I sjećam se prvi časoslov koji sam imala dobila sam od njega na poklon. To nije bila mala investicija taj kupiti časoslov. A on je od kršćanske sadošnjosti izgleda dobio neku donaciju časoslova koji su bili mal da nisu bili za prodaju ali su nama dobro poslužili. I mi smo prije svake sjednice mi smo molili časoslov. Kad smo poslije imali sjednice sa novacima ili kandidatima za Hranički svjetovni red, naše je prvo bilo da smo ih naučili moliti časoslov. Tu se je stvarno se je jako potrudio i ono, baš ono uvijek je rekao ne zaboravite da je to molitva crkve. Vi ste dio crkve i molite sa crkvom. Eto, mislim, toga se stvarno posebno hmm. sjećam i stvarno danas je častoslov, bi se reklo, uobičajen i među lajcima. Je ja se osobito rado sjećam klanjanja pred presvetim gdje smo prepune crkvi Svetog Franje znali biti po sati pol, dva. Po pol sata u šutnji, bez riječi, pa onda sa pjevanjem, molitvom, dakle, nije trebalo nikoga poticati ovaj, da dođe. Dakle, štefica Džermek, sada Šimunić jednom ga je nacrtala onako maloga kako kleći pred oltarom, ali mislim, je tako lijepa slika, mislim, mi ga tako pamtimo. Za posebne prilike imali smo i cijelonočna klanjanja, da pa to je evo i baš možda važno je reći recimo evo i u kući susreda Tabor upravo to koliko je tu molitva pred presvetim recimo i ta pobožnost. Znači mnogi ljudi su možda po prvi puta ono i doživjeli upravo tu ljepotu klanjanja pred presvetim. I vjerujem ovo što je i Nino rekao, znači taj jedna radost koja zrači znači, u toj molitvi ljudi onda e, probude baš to povjerenje, vjeru da je to doista živi krist u crkvi i mnogi onda nakon toga recimo kada se vraćaju doma onda to su mi i rekli recimo da znaju potaknuti onda i klanjanje u svojim župama tako da je i to dragocjeno. Ja tu vidim nekako kako se zapravo i naš e, narod obnavlja kroz to, kroz molitu. Euharistija treba biti središte našeg života i naravno da kroz ove duhovne obnove e, doživljavaju upravo to da je Euharistija izvor života i da onda i ta popožnost prema presvetom sakramentu isto tako a, treba je nekako probuditi i naravno ovaj, pomoći ljudima da, da se približe i tom sakramentu. Osim što je uh, volio susrate, što je volio bratstvo, što je bio ustranu u molitvi, volio i zahvaljivati, pa ću pročitati jedan dio iz predgovora knjige Da radost vaša bude potpuna. Tije Patre Zvijezdan piše Zahvaljujem svima koji su mi dopustili da im budem posrednik Božje milosti. Zahvaljujem svima koje sam krstio, krizmao, kojima sam dijelio kruh života o pričesti, kojima sam smio odriješiti grijehe, kojima sam dao utjehu i snagu po bolesničkom pomazanju, koje sam vjenčao, koje sam blagoslivljao, kojima sam ispraćao drage na vječni počinak, koje sam jačao molitvom vjere, kojima sam smio biti svjedok vjere i vjeroučitelj. I onda možemo doći u napast da se samo divimo, ali da ne djelujemo. Pa koliko sad sve te ove poruke koje smo čuli, koje ste sami iznijeli, potiču nas zapravo na akciju na akciju i kontemplaciju. E, vidimo kako se svijet divi frazvijezdanu. Dive se ljudima koji su mu iskazali počast, koji su došli na ispraćaj, koji su mu se e, na taj način zadnji put zahvalili. Ali to nije dovoljno. Od nas se zapravo očekuje puno više. Ja mislim da je tu važno isto vidjeti, naravno to je poticaj koji dolazi od konkretne osobe i to je svjedočanstvo. Znači, evanđelje je moguće živjeti svatko u svom staležu. Evo, pater je kao Franjevac, kao svećeni, u svojim riječima je to izrekao prekrasno, znači na koji način po njemu gospodin dijele, ali svatko od nas ima isto tako svoj, svoju službu, pa evo i Franjevački svjetovni red, Franjevačka mladež i mnogi drugi, znači u crkvi, i te kako su pozvani upravo to živjeti evanđelje, svatko u svom staležu učiniti da Evangelje bude doista središte našeg života. E, I vjerujem da, da je to evo, i poticaj koji nam dolazi, evo, konkretno kroz lik i dijelo razvijezdana. Evanđelje je snaga Božja, moguće je živjeti Evangelje i moguće je te kako svjedočiti tu radosnu vijest i danas u ovom našem vremenu. Stjepane, iskustvo ministra je li moguće živjeti evanđelje? Pa, biti ministar znači biti služitelj. I što, što više smo u Franjevačkoj duhovnosti, što više pokušavamo, odnosno tražimo evanđelje, to više svaćamo da smo istinu pozvani na službu i jedino što na ovom svijetu ima smisla, to je služba, možda bi trebalo dodati služba ljubavi. I ono što, u čemu sam neizmjerno zahvalan zvijezdano, to je što se on na neki način poticao ili odgajao za hrabrost. Da hrabro živimo evanđelju u konkretnosti svoga života. Dakle, nije nas uh, upućivao da se odmaknemo od što je prezahtjevno, nezgodno ta Nego da u to unosimo evanđelje. da dakle, evanđelje živimo baš posvuda. I to u ono vrijeme osamdesetih godina, rems 80 ih od kad ga ja znam, jel? kada to nije bilo baš tako jednostavno. Sada na drugi način je jednostavno, ali u svakom slučaju sasvim je jasno da naš odnos prema evanđelju i uprisutnjenje evanđelja u našem životu jedino što istinski govori o nama, ne naše riječi. Još jedan glazbeni predah i onda u zadnjem <laughs> dijelu emisije ćemo čuti kako je zapravo Frazvijezdan govorio o Božiću. Poštovani slušatelji, u zadnjem smo dijelu današnje misije Poziv u svijetu, u kojemu govorimo o liku i dijelu Frazvijezdana Linića, Svijedok, Ljubavi i Božje. S nama su Fra Ivan Matić, Irena Gantar, Stjepan Lice, Ljerka i Nino Majer. Dakle, govorili smo o, o zaista divnim stvarima koje svi pamtimo i susreta s njim. Ja ću sad u ovom zadnjem dijelu pročitati kako on govori zapravo o Božiću. Božić, to je blagdan moga rođenja. To je dan kad sam postao čovjekom. Kad sam postao djetetom, budite i vi dovoljno maleni da služeći u ljubavi usrećite sve oko sebe. Moja poniznost neka potakne i sve vas na poniznu strpljivu ljubav. Moje služenje neka vam otkrijelje potu života za druge, služenja drugima. Postani i ti čovjekom, čovjekom za druge, čovjekom plemenitosti i dobrote. Postani ti djetetom, jer čovjek se uvijek može roditi ako je i star, snagom duha svetoga. Postani djetetom nebeskog oca koji te uvijek jednako ljubi. Evo za ovaj zadnji dio volio bih da se prisjetimo kako je on slavio Božić. Čitali smo njegove knjige, jako lijepe opise, poticaje, ali kad ste to gledali kroz njegov primjer, koje ste poruke mogli čitati? Jer kanino, vi ste možda najmanje govorili danas. Malo smo vas poštedili. Ehm... Um. Patir je Božić evo i prošle godine vrlo simbolično i snimio čak i na jedan CD. Mm -hmm. e, uvijek je pričao o, o Božiću, uvijek je htio da Isus dođe u što više kuća da, da i na taj način kad je snimio taj CD i, i stavio ga u, u večernjak htio je da i oni možda koji ne dolaze u crkvu da kupujući novine ipak dođu do CD-a i pogledaju što on priča. O jaslicama je pričao prošle godine puno. Rekao je da je u stvari najvažnije u tome da dođe Isus u svačije srce. I da se Isus rodi u nama Eto Tako nekako I to sve puno, Za mene puno simbolike On je otišao U predbožično vrijeme Seminar je bio u tijeku Sa naslovom Dođi gospodine Isuse Isus je došao po njega, evo, naš dragi pater zvijezdan, on se rodio za život, za ljubav. I to je zapravo i poruka za sve one koji u ovim trenucima trpe, koji su bolesni. Dakle, i ti njegovi zadnji trenuci koje je praktički prikazivao gospodinu upravo u tom vremenu adventa fra Ivane, to ste možda vi najbolje iskusili, jel? Ja? Da, da, pa evo, to sam on nekako i rekao, znači ovo vrijeme došašća, ali i vrijeme, znači, iščekivanja Božića, a toliko toga se događalo, recimo, kroz a, njegovu bolest, upravo to, baš to što je Ljerka rekla, znači, gledali smo kako polako zapravo pate se priprema na to rođenje, rođenje za nebo. I, I to je onda bilo stvarno, evo, i bez riječi, znači tada više nije mogo ni govoriti, nego jednostavno se je pripremao za taj susret s Kristom. A svakako, evo, tu treba vidjeti i poruku Božića u tom smislu da je to poruka darivanja. A ja sam tu gledao, recimo, u, njegovoj, u njegovom tom prijelazu, baš to potpuno jedno darivanje, potpuno jedno predanje, znači taj dan mir Predanje u volju Božu I to je sve Božić zapravo, jer Krist je došao jer je želio izvršiti očevu volju i potpuno se predao. I to predanje prolazi upravo kroz, kroz jaslice, kroz rekao sam ono, kao odbačenost. Svojima dođe, njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primaju podade moć da postanu djeca boži, Pa zar to nije taj prijelaz isto razvijezdanom? Djetinstvo Bože, Znači ulazak u, u to zajedništvo S Bogom I vjerujem evo to je poruka znači, e, Koja ide Svakome od nas Mi smo svi na putu Prema tom rađanju Rađanju za vječni život A konkretno to znači Evo koliko ljubavi imamo jedni za druge Na ovoj zemlji Koliko ljubavi znamo dati Jedni drugima I, i tu se onda događa Božić a evo, kažem tu, nekad ne trebaju ni riječi, nego čovjek jednostavno doživi tu autentičnost predanja i darivanja dokre. Hvala vam što ste bili danas u emisiji Poziv u svijetu. Znam da ste izvojili onaj najbolji dio sebe, svoja iskustva, možda nešto što niste prije podijelili s nikim drugim. I Drago nam je da nas i on okupio i na ovaj način, jer rijetko u studiju imamo takve goste, pa vam se od srca zahvaljujem i želim vam zaista mnogo blagoslova i radosti ovoga Božića da nastavimo tim putem na koji nas je on pozvao. I ako na kraju želite nešto reći, slušateljima... Evo, ja bih želio samo čestitati Božić svima da doista bude Božić pun Boga u srcima ljudi, da se dogodi pomirenje. Evo, mnogima treba upravo to. Neka gospodine, evo, izle svoj blagoslov svoj mir u srcima ljudi, posebnavo neka blagoslovi sve obite. Poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna emisija Poziv u svijetu. miri dobro. she my